11. Tamási kilépett a kis svábhegyi presszóból, és karján a nővel a kocsi felé indult. A lányjal már jó ideje szédítették egymást aneten, és ma jött el az ideje, hogy találkozzanak. Frank eldöntötte, hogy estére ágyban akarja látni a csajt, és meg is tett érte mindent. Késői villás reggeli egy kis étteremben, aztán séta, majd a presszó, és most azért ültek be a kocsiba, hogy moziba menjenek. Frank tervei szerint azután nem sokkal már az ágynak kellett következnie. És most merre? Kérdezte a lány. Mit szeretnél megnézni? Nem is tudom. Mindjárt nézek valamit a telefonomon. Oké. Okay. Addig azért elindulunk, aztán szólni, hogy hová menjünk. Tamási kifarolt a parkolóból, elengedett egy 21-es buszt, majd ráfordult a kanyargós útra. A lány a telefonját piszkálta, a menüben keresgélt. Frank a szemes sarkából nézte a méretes melleket és a darás gyerekat. A lány feltöltette az ajkát, és ez most profilból nézve nagyon feltűnő volt. Kacsa szája van, jegyezte meg magában a férfi, aztán majdnem elröhögte magát, ahogy belegondolt a továbbiakba. A lány felnézett. Talán az arénát kéne megpróbálnunk. Nekem megfelel. Mit adnak? Van itt egy jó kis végjáték. Tamásja többit nem is hallotta. Mozi, sötét, ő pedig majd szépen lett a csajt. Tudni kell, milyen az áru, mielőtt kicsomagolja. Ezen járt az agya, és abszolút nem érdekelte, hogy a nő éppen miről csacsog. Neki aztán teljesen mindegy volt, mit kell végigunatkoznia, mielőtt ágyba dönti. Kellemesen ellazult a volán mögött, és gondolatban eltervezte, mit és hogyan fog csinálni néhány óra múlva. Ekkor megszólalt a műszerfalon a mobilja. A kijelzőn kis Tibor neve virított. Tamási kedve azonnal elillant. A picsába, morogta. Leintette a csivitelő lányt, és fogadta a hívást. Azonnal lehengerlő monológba fogott: Jó napot, kis úr! Már éppen felakartam. mikor költöznek ki? tért azonnal a lényegre a vállalkozó Hát már éppen itt volna az ideje, de pofa be! De én csak egy teljes hét eltelt! Tamási idegesen a nőre pillantott, aki újra az okostelefonján matatott. A parfümör szerint már hatnia kellett volna. Ismert el, Frank? Nem értem, mi történhetett? Nekem te ne értetlenkedj, bazd meg! De. Oldd meg! Azért kaptad a pénzt, hogy oldd meg! Kurvára nem érdekel, hogy mit csinálsz, vagy hogy jutsz velünk tőlőre? Kis úr, én már. Mondtam, hogy pofabe. Hallotta -e egyáltalán mit ugatok? Igen. Akkor mond szépen vissza. Elcsinálja csinálja ezt velem. Mond vissza, hűvöltöttek is. Tamási Frank nagyot nyelt, és idegesen belenézett a Porsche visszapillantó tükrébe. Homlokán hideg verejték gyöngyözött. Azt mondta, uram, hogy oldjam meg! Okos! Akkor most, hogy már megjegyezted, csináld is meg. Értem. Most? Értem. Már is kitalálok valamit. Vészjósló csend támadt, aztán kisből kirobbant a mértatlankodás. Ki találsz cse ez meg? Ki találsz? Hát még nem tudod? De, de, tudom. Csak egy kicsúszott a számon. Na akkor húzzál bele! Momentán 25 ezerben vagy nekem, és az marha sok pénz. Ne akard, hogy zsivko menjen hozzád számon kérni. Értem. Megoldom. Akkor hajrá! Ma estére eredményt akarok. Vagy a pénzt vissza? Tamási gyomra összeszorult. Ha pénzt nem tudja visszadni, ez teljesen egyértelmű volt. A nagy részét átadta a gittának, 40 százalékot pedig lenyúlt, hogy abból fizesse ki a porsét, mielőtt bódiék egyenként eltördelik az ujjait. Valószínűtlen volt, hogy akár a parfümőr, akár bódi visszaadná a pénzt. – Megoldom, kis úr! – válaszolta rekedten. – Lássam! – a vonal megszakadt. Tamási rettenetesen ideges volt. Pontosan tudta, hogy ez most nem játék. Ha estig nem rökja ki a az öregeket, vagy nem szerzi vissza a pénzt, akkor vége van. Szó szerint vége. Nem is csodálkozott kis Tibor féktelen dühén. Egy pénzt rakott bele ebbe az üzletbe, és elszképes kardosgitta vegyülete semmit sem ért. Tamási három nap elteltével ment vissza először a házba. Megint gázszerelőként jelent meg, és azt tapasztalta, hogy az öregek megvannak. Eszük ágában sem volt költözni. Hárman ugyan rossz közérzetre panaszkodtak, de egyébként semmi sem mutatott arra, hogy a terv bevált volna. Ekkor kezdett előbb feszült, majd határozottan ideges lenni. Tudta, hogy kis nem az a türelmes típus, és túl sok pénze áll ebben az üzletben ahhoz, hogy nyugalmat erőltessen magára, ha nem lesznek fogható eredmények. Frank gondolatai száguldottak, és már látta is maga előtt az egész folyamatot, hogy mi fog következni. Ha ma nem tudja prezentálni az aláírt adásvételi szerződéseket, kis majd utasításba adja neki, hogy keresse meg a parfümört és hajtsa be rajta a megbízás díját. Csak hogy az nincs már mege. Kardos Gitta sosem kapott annyi pénzt, amennyit Tamási erre a célra átvett kistől. Ha a nőt el kell kapnia, másodpercek alatt ki fog derülni róla, hogy eltette a pénz nagy részét. Sőt, ha nem őt, ha nem zsivkót küldi Gittára a vállalkozó, akkor neki vége. Kutyaszorítóban volt, agya pedig egyelőre hiába kereste a megoldást. Az anyósülésen eddig csendben gubbasztó szőke lány most megszólalt. Na meg is van. Mi? Frank úgy nézett a nőre, mint aki elfelejtette, hogy ül mellette valaki. A film. Akkor megyünk? Hova? Hát, ahova indultunk? Moziba? Frankot elöntötte a méreg. Beletaposott a fékbe, és a járdaszegélyhez kormányozta a megcsúszó autót. Mögötte tiltakozó tülkölés és fékcsikorgás hallatszott. Tamási átnyúlt a lány előtt, és kilötte az ajtót. Na, húzz gyorsan a francba! De Frank! Húzz innen kifelé! Dolgom van! Én nem értem, hogy most mi van! Semmit sem értesz, nem baj, csak menjél már a picsából! A lány méltatlankodva kilépett a kocsiból, mire a másik azonnal indított és besorolt a forgalomba. Csak ekkor vette észre a női táskát az ülésen. Ó, a kurva életbe! Felkapta a retikült, és kihajította az ablakon. A táska a járdán landolt, és szerte gurultak belőle a cikkek. Bunko hallotta a lány visítását, de nem törődött vele. A gázba taposott, és az alkotás úton lavírozva kerülgetni kezdte az azonos irányba tartó autókat. A kocsi órája 14.45-öt mutatott. Kisnek úgy nagyjából este 9-ig eredményt kell produkálnia. Vagy az öregeket kitenni, vagy a pénzt visszaszerezni. Nagyjából az Erzsébet hídon fogta fel, hogy lehetetlen estig ennyi pénzt összekaparnia. Képtelenség. A kocsit nem tudja addig pénzét tenni, más mozgósítható forrása pedig nincs. Kardos Gitta valahol Svájcban van, vagy ki tudja hol, az sem volt hátjárható út, hogy esetleg gyorsan kizsaroljon a nőből némi pénzt a meghiúsult üzleti fájdalom hivatkozással. Csak a másik megoldás maradt. Meg kell győznie az öregeket, hogy adják el a lakásokat. Tudta, hogy egyszer már megfenyegették őket, de akkor a média közbelépett. Most nem maradt semmi mozgástere. Megkerülte a keleti pályaudvart, majd hamarosan az arénát, és tíz perccel később leparkolt az Abonyi utcában. Kissé lehiggadt, így észbe kapott, és ismét elindult. A feltűnő kocsit messzebb vitte, bekanyarodott a Zicsi utcába, és ott parkolt le az uttes szélén. Gyalog tette meg visszafelé a kétszáz méteres távolságot, és határozottan bement a kapun. Semmiféle konkrét terve nem volt, s ahogy kettesével vette felfelé a lépcsőfokokat, azon zakatolt az agya, hogy mit fog tenni. Fogalma sem volt. Ha stressz nem múlt elnyomtalanul, gondolatai egyre nehezebben vánszorogtak, már csak arra tudott gondolni, hogy ezt itt és most meg kell oldania. És mivel ötletesen volt, hogyan... Csak egyre idegesebb lett. Attól pedig még kevésbé tudott higgadtan gondolni az előtte álló problémára. Rájbredt ugyan, hogy a vörösköd megint leszállóban van, de nem volt már ráhatása a tetteire. Felért a folyosóra, és Vasvári a 93 éves katonatiszt lakása előtt megtorpant. Már-már megnyomta a csengőt, amikor kinyílt a szomszéd ajtó, és kinézett rajta egy idős asszony. Némedi Gustávné ugrott be a név egy héttel korábbról Tamásinak. Ahogy meglátta az öreg asszonyt, hirtelen minden dühe a törékeny nőre irányult. Határozottan az asszony felé lépett. Jó napot, sziszegte. Az idős asszony gyanakodva nézett a jókötésű fiatal emberre. Hát maga meg mit akar itt? Nem ismert meg, futott át Frank agyán, és ennek megörült. Az idős emberek gyakran egy fél óra múlva már azt sem ismerik meg, akivel nem sokkal korábban akár hosszabb párbeszédet folytattak. Láthatóan az öreg asszonynak fogalma sem volt róla, hogy alig egy hete ugyanez az embergázszerelőként járt nála, és jó negyed órán át diskuráltak, miközben Tamási végig spriccelte a lakást a kis fiolából. A férfi nem habozott. Megragadta az asszonyakát, és teljes erőből befelé tolta a lakásba. Gyere csak, a kurva anyádat! A vér dobolt a fülében, érezte, hogy elhatalmasodik rajta a düh. Frank maga is meglepődött, hogy az öreg asszony milyen pihekönnyű. Mintha csak egy próbabábút kapott volna ki a kirakatból, talán 40 kiló lehetett a madárcsontú asszony. A támadás sokkolta némedinét, szeme kitágult, levegőért kapkodott, de a torkára kapcsolódó ujjak nem hagyták lélegzethez jutni. Frank pedig csak ment tovább előre, akár egy mozdony, Tolta, préselte Némediné a prótestét. Úgy érezte, szét kell tépnie ezt a Némbert, fel kell kennie a falra, olyan nincs, hogy ez két percen belül ne írja alá azt a kurva szerződést, hát vele nem fog packázni egy ilyen nyavajás Egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy a szerződés, amit alá akar íratni, még el sem készült. Ment tovább akár egy dúvad. Sarokkal berúgta maga mögött az ajtót, átvonszolta a nőt az előszobán, be a nappaliba. Ott aztán egy végtelen pillanatra döbbent lecövekelt. Nem erre a látványra számított. Három halálra vált idős ember üldögét a kávézóasszal körül. Tamási mindegyiküket ismerte. A három szomszéd volt. A fogatlan Svarcné, a hajhálóstein Ernőné és egyedüli férfiként Gaják Mátyás, aki a múlt héten egy órán át mutogatta Franknak az első osztályú labdarúgó korából származó relékviákat. A kisöreg feltápászkodott és reszketek hangon Tamásira förmet. Hogy képzeli ez, fiatal ember? – Kus! Frank nagy erővel a kanapéra lökte Némedinét, és megtaszította gajákot, aki visszazuhant a fotelbe. Az öreg asszony a kanapé háttámlájának vágódott, baljós recsenés hallatszott, amiről Frank azonnal tudta, hogy csont törött. Innen nemigen volt már visszaút. Némediné lecsúszott a földre, válla természetellenesen kifordult, lába remeget. Vinyogva sírni kezdett. Maradj már csendben, süvöltötte Frank. Tudata hirtelen kitisztult az elmúlt egy percben, mintha nem is ő lett volna az, aki rátámadt az öregasszonyra. Jézusom, gondolta, mit tettem? Gaják ismét tápászkodni kezdett, és zsebéből mobiltelefont halászott elő. Hívom a rendőrséget! – Azt kéne még csak! Tomási kikapta a kezéből a telefont, és hatalmas erővel a falhoz csapta. A készülék darabjaira fröccsent. Az eddig a rémülettől elnémult Schwarcnél felsikoltott. – Mátyás! Ne aggódj! Így járt elintézem! – mondta higgattan az öreg ember, és ismét megpróbált felállni. Frank egyre kevésbé volt ural gondolatainak. Végtelenül felbőszítette ezeknek a mumbiáknak, ezeknek az emberi karikatúráknak az ellenállása. Hát még mindig azt hiszik, hogy ők diktálnak? Majd most megtanulják, hogy eljárt felettük az idő. Gonosz ötést vitt be az öregember szedcsontjára. Gaják tüdejéből azonnal kiszorult a levegő és hörögve a fotelbe behanyatlott. – Mit akar? – nyögte svarcné. – Hus! De hát mit akar? – nézett fel könnyei fájtlán át a törött vállú asszony is. – Fogd már be a pofád! – üvöltötte ismét Tamási, és csak azt tudta, hogy csendet kell teremtenie, hogy gondolkozni tudjon. – Csend! – ez az, erre van szüksége. Olyan gyorsan történt minden, hogy nem is volt ideje átgondolni, mit és hogyan akar csinálni. Vakdühében végighajtott a városon, aztán rárontott ezekre az idős emberekre, és másodpercek alatt már ott tart, hogy egynek eltörte a vállát, egy másikat pedig leütött. Hogyan is írathatná alá velük a még el sem készült szerződést? Jézusom, ebből hogy fogok kimászni? Egy másodpercre eloszlott az agyát borító köd, hogy ismét világosan gondolkozzék, de érezte, hogy nem fog tudni sokáig uralkodni magán. Ismét csak az járt a fejében, hogy mernek ezek ellent mondani neki. Hogy merik olyan helyzetbe hozni, hogy magyarázkodnia kell a megbízója előtt. Hát mit képzelnek ezek a vén trottyok? Steinni odadobta a táskáját Franknak. Vigye a pénzt és menjen innen! Ez visszarántotta a jelentbe. Nem a pénzetekkel, vén hülyék! A lakásotokat akarom! Mordult rá a társaságra. Gaják levegőhöz jutott és nyögdíjtselve megszólalt. Azt lesheted! – Agyon verlek! belerúgott az idős férfi lábába. Akkor sem adom el! Itt éltem le az egész! – Rászorom. most azonnal leírod, hogy eladod, különben agyonváglak! – Fel a kezekkel! – Tamási döbbenten megfordult. Vasvári József át a nappali bejáratában, és az egy héttel korábban még oly büszkén mutogatott frombert most Frank mellére szegezte. Tamási egy szemvillanás alatt felmérte a helyzetet. Látta, hogy a reszketeg öregember az idegességtől alig tudja megtartani a súlyos pisztolyt. Könyökét a csípőjének szorította, hogy megtámassa a karját célzás közben. Tomási gyorsan felmérte a távolságot, és azt, ki hol is van éppen. Talán három méterre volt tőle az agkatonatiszt Gaják Tamási háta mögött a fotelben. Némediné a földön sírdogált a fájdalomtól. A másik két asszony rettegéstől némán merett rájuk a fotelből. A veterán a két nőre pillantott. Ne féljenek, hölgyeim! Meghallottam a veszekedést, és... Frank kihasználta az alkalmat, hogy egy negyed másodpercre nem rá, hanem az asszonyokra figyelt az öreg. Villám gyorsan lehajolt, és oldalra lendülve kikerült a lővonalból. Vasvári a mozgásra odakapta a tekintetét, és ösztönösen tüzelt. Csak hogy öreg keze nem mozdult olyan gyorsan, mint szerette volna, és a lövés oda ment, ahol az imént még a fiatal ember állt. Ám ott már csak a gaják volt, ahogy egy fotelben ülve levegőért kapkodott. A golyó a homlokán érte, és azonnal megölte. Feje véresen hátrahanyatlott, teste a foteltámlájának vágódott, és lassan lejjebb csúszott. A nők egyszerre sikítottak fel. Tamási lekuporodott a földre, kitört oldalra, és felfelé lendítette a lábát, hogy kirúgja az aggastyán kezéből a pisztolyt. Bízott a sikerben, hiszen az öreg egészen lehetetlen módon a medencecsontja sarkához szorított könyökkel szorongatta. A cipő orra a csukló alatt találta el a fegyvert tartó kezet. Vasvári karja felfelé csapódott, és a mutató ujja önkéntelenül megrántotta a billentyűt. A világháborús veterán gyakorlatilag agyonlőtte magát. A felfelé lendülő fegyver akkor sült el, amikor a torkolat az álla alá ért. A lövedék áthatolt a nyelven, a szájüregen és a fejtetőn át távozott. De magával vitt egy fél tenyérnyi kopony darabot és az agy nagy részét. Vasvári rony babaként zuhant a földre, Tamási pedig felpattant, felkapta a földre hullott fegyvert, és megpördülve körbenézett. Már is két halott volt a szobában, pedig betörése óta még kettő perc sem telt el. Az idős asszonyok megállás nélkül sikítottak. Csánd legyen, ordította Tamási, de a nők totális pánikban voltak, a két holtestre meredtek, és hangjuk vágott akár a penge. A vér gonoszul csobogott elő a fejsebekből, és a szőnyeg szomjasan nyelte a hullámokat. Frank belerúgott a kanapén ordító asszonyokba, de semmit sem ért. Egy perc, és valaki az utcán meghallja a borzalmas hangokat. Az ablakra pillantott. Ofa be! Az a valaki vagy bejön, vagy kihívja a zsarukat. A sikoltozás nem csillapodott. Tamási látta, hogy a távoli sarkon egy kutya sétáltató jelent meg. Kust legyen már! A kutyás ember a ház felé indult. Egy perc, talán annyi sem, gondolta Frank. El kell őket hallgattatnia. Felvette egy és a frommerre szorította. A kanapén ülőkét asszonyt lőtte agyon először. Stein Ernőné kapta az első két lövést, nyakán és mellén vörösen rubbant elő a vér. Schwarznési sikoltástól tágra nyitott szájába kapta a golyót, amely szétroncsolta a nyaki csigójákat és a kisagyat, így azonnal végzett vele. Váratlan csend támadt, mely épp bántóan visszhangzott, mint az előbbi hangzavar. Csak Steinnél fuldokolt halkan a saját vérében, amely elöntötte a tüdejét. – Kérem, ne! Ez már csak suttogás volt. Frank már-már értetlenül nézett le a lábánál heverő Némedinére, aki törött csontjai miatt képtelen volt mozogni. – Kérem! – suttogta az asszony, és szemében könnyek csillogtak. – Már mindegy! – gondolta a férfi. Lefelé fordította a pisztolyt, és a párnán keresztül két lövést adott le a nő fejére. Még meghúzta párszor a ravaszt, mire ráébredt, hogy a fegyver üresen csattog. Hátra lépett és szemügyre vette Némedinét. Az arcát roncsolták szét a lövések. Tamási az asszalra tette a pisztolyt és mély lélegzetet vett. – Végre befogtátuk a pofátokat! – sóhajtotta. Lassan körülnézett. – Ó, a Kurva! Életbe! Lehajolt, és végig tapogatta mindegyik testet, de egyiküknél sem érzett púzzust, és levegővételtől sem emelkedett a melkosuk. Ahogy leguggolt némedin mellé, a zsebéből kihullott a parányi üvegfiola, és begurult a fotel alá. Nem vette észre. Felállt, és a homlokát masszírozva gondolkodni próbált. Lássuk csak, dörmögte. Ránézett Vasvári holttestére. Egy ötlet kezdett formálódni az agyában. Az öreg bejön, valamin összevesznek, töprenget hangosan. A vén hülyel elő mindenkit. Megállt a holttest mellett, és kezével pisztolyt formázva eljátszotta, hogyan végzett az öreg katonatiszt a többiekkel. Talán bekattant a gyógyszerétől, vagy a fene tudja. Mindegy. Eldurrant az agya, és bum. Igen, jó helyen fekszenek. Ismét lenézett Vasvárira. Te meg rájöttél, mit csináltál, és bum. Az öreg ember álla alatt tátongott a bemeneti nyílás, a vér feketén csordogált az ingére és a szőnyegre. A koponya teteje, ahol a lövedék távozott, jókora helyen hiányzott. Megszemlélte a hullát. Igen, ez lehetett öngyilkosság, gondolta Frank. Az álla alá tette a csövet, és lőtt. Nem a legmegszokottabb póz ugyan, de hihető és elképzelhető. Körülnézett, mihez értem hozzá. Meglátta a rommátört mobiltelefont és a darabokat felszedte a földről. Gondolatban visszapörgette az eseményeket a bejárati ajtótól kezdve. Végig járta az utat. Csak az öreg asszonyt érintette meg. A földre lögte. Melbevágta gajákot. Igen, konstatálta elégedetten. Mindössze a mobiltelefont fogta meg. A darabokat a zsebébe süllyesztette. Az ablakhoz ment, és kilesett. A kutya pontosan a ház előtt állt, és unottan bámulta az ablakokat, miközben vizsdája éppen a dolgát végezte. Amikor az ebbe befejezte, kényelmesen ballagtak tovább. Frank megkönnyebbült. Ez az egyetlen ember volt az utcán. Ha ő nem hallott semmit, akkor más sem hallhatott. Tamási kihátrált a lakásból, egy papír zsebkendővel megfogta a kilincset, majd behúzta maga után az ajtót. Már lefelé ment a lépcsőn, amikor megtorpant. Bassza meg! Visszarohant a lakásba és felvette az asztalon hagyott pisztolyt. A zsebkendővel letörölgette, aztán Vasvári még meleg tenyerébe nyomta a frommer agyát, mutató ujját pedig a kengyelbe igazította. A volt katonatiszt maga is beadott két lövést, kezén át volt annyi lőpornyom, ami hihetővé teszi majd a nyomozók előtt, hogy valóban ő lőtt. Legalábbis Tamási nagyon remélte, hogy így lesz. Felállt és kiátrált a nappaliból. Az ajtóban megint megállt, de nem látott semmit, amit még el kellett volna rendeznie. Kiment a lakásból, ki a házból. Az utcán nem volt senki, csak a kutyasétáltató andalgot jó kétszáz méterrel messzebb. Vért izzadt, hogy leküzdje a vágyat, és rohanni kezdjen a kocsiához. Befordult a sarkon. Már csak ötven méter a kocsi. Húsz. Tíz. Beült a porséba. Ha tököli úton járva, már minden remegett. A bosnyák térnél bevizzett az idegességtől, majd hamarosan le kellett húzódnia, és belehányt a kesztyű tartóból septében előkapott szatyorba. Soha életében nem érezte még ilyen pocsékul magát.